Koitze uruteko tchea egunon? Bai, egunon. Ustu tarrapatza zaitegula hor e, Parisen la Santeko specie inguru hortan, ez? Bai, e, ateain zinen anaiz e, bixiterako itzurdua da Azkenean e, 5 onartu dute epaiek e, Jo suruteko tchearen baldintzapeko askatasun eskaria. Bai, hala e, da. Franzesko prozeduretan e, libre zegoen neka inaren Eta de Espainiako prozeduretan hartzean e, onertzu dute askatas, askatasun eskaria, hamehiz eta em, brazelet elektronikoarekin edo e, e, izanen ben. Halere, e, ustailaren hori eta behatzian berretxi beharko du delibero hau, deia uzitegiak e, e, bardako erabakiori, barda berantemandun erabakiori amarderritan uste dut. Zerren arabera ba? berretxi beharko du? Eurrenomalki ba, behin erabakia hartu hon duan, e, abian ez hartzen dute egin bat, guzteko e, egin garri pasuna, hau da, ea sistema instalatu daitekean e, proposatua izan denetxean, e, gero, gero, gero, sistema instalatu, e, eta gero, aldi berean egiten dute, hori e, ba, ingute egin bat, mediku batek ikusikonu, ea bere, osasune goera, e, brazeletarekin, e, libre egotearekin no, batera den, Eta gero inkastabate ingo dute berekin ere jakiteko zein diren bere aktivitateak, zein izango diren bere aktivitateak, eta horren dela finkatuko dute ekoa deroa. E Tenoreak noiz e ateratzenako denetxetik, noiz egon beharko denetxean, e bua ba, guziori. Hori iduriz... E Ba, iduriz, eh, oikoa da, egisabereko erabakietan. Eh, behin erabaki hartu ondo, niziori eh, adian ez hartu do. Eta horren, unkesta eh, lan horren ondotik, eh, paileeket deliberatuko dute, eh, nola, gertatuko den, eh, nola gertatuko den gauzatzea. Ale ere, uste lena goitea tramite hori da, tramite burocratico gutz bat, normalki ez? Bai, bai, bai normalki tramite burocraticoa da bai. Eh, arabera aldatu du prokuradoreak jarrera edo hor aldaketa bat orain arte eman itzena? Eh, fri e, fiskaltari joan zerbait. E, da. aitik, eh, da atzko audientzian eh e, fiskaltza erkizuena. Eh, fiskaltza berak, fiskaltza fiskal burua zegoen atzko audientzian, fiskal buruara berak onartu zuen berak erratsuela a aita berritza zitotzeko ekainaren e, neretzian e, onartu zuen ere e, erabakiaren bortitza ez da gutxi e, eta gero aldi berean ba egoeraren e, kontrasanak e, agiria lefertzitzen, hauda ekainaren neretzia frantsako prozeduretan librea aterazela eh fiskaltzaek e, kasazio urteak dei egin zuela, kasazio urteak ekainaren neretziko diribero aurki zuela Baina, handi berean, e, frantziako prozeduretan e, ari diren epailek, e, e, ezutela eskatu, e, aitaren espetxeratzea, prozedura horietan. Beraz, frantziako justitziaren begietara, frantziako prozeduretan ezela beharrezkoa aita preso atxikitzea, beraz... E, Alde batetik, frantziako justiziak beharrezko ezikustea presoatxikitzea prozedura horietan, eta espainiako prozeduretan txikitzea kontra esankorra zela. E, eta beraz, e, hortik, e, ba, susten gatzeraz etorrela, e, abokatuetik zuten e, askatasun eskaria, eskaina abarbira bat ikin, eskatzen zuten balintzapeko bat, e, brazeleta elektroniko digabe, nahiz eta brazeleta elektronikoa balin bat zen, Erabakia onartuko zutela eta beharrezko dokumentu guztia ekartzen zituzten e, e, horretarako Eta azkenean, epaileak lerrokatu dira abokatuen eta piskaltzaren delirio badekin. Josur, utiko txazureita, Parix hemiziko da, e, a, bidarte hortan, zeren orra handi beste bi auzi e, izan meharko lituzke, hori da, ez? Bai, baditu bi itzordu frantiako justiziarekin, frantiako prozedure idago kienez, e, bon daizkila kide izatea zakusatua da, eta zerbait kafkia ere baden, e, bi prozedura horien iturburuan, zaiona da, alde e, lehen dosierean, 2005 gara dagokionez, e, genoan izan ziren e, e, elkarrizketa prozesuen prestaketa lanbetan aritzea, hori da daizkila ikarteko okide izatearen kalifikazioa bermatzen duena, eta... Eta digarren prozeduran, digarren prozeduraen ardatza da, kide izate akusazio horren bermea, osloko negoziazio prozesuan, e, e, bederen delegazioan presente gotea. Hori me... ehi erantzun beharko die, e, ondoko ilabetetan izanen da, eta gero baditu oraindik ozantziako e, paibideetan, Espainiak egindako eskarien hauziak, horrean, Atzoko erabakia era aski argi garria izoten, e, e, eskatu dute e, informazio gehigarria, garria, bi hauzi bide atzeratu agira, bat e, e, gizeteriaren kontrako prozedura aski importantea zena e, ez estatua da izan da, orduan bon, gaztak aski katramilatu dira baina handi bera nitzurduan dana izanen ditu Frantziako epeite egietan. Justuki asken aldera bat, e... Atzoko, e, bizta hortan, e, e, paliek baztertu zuen Espainiako eskari bat ez? Barajaseko, aireportu izandako atentatu baten inguruan, bere parte hartzearena ez? Bai. Ba, Guretzat atzoko, bai atzoko audientiaren erabaki garrantzitsuen adenik, baina bai biziki garrantzitsua dela. E, azken batean, ez ezko horrek desegiten du e, Espainiako prosegurel iturburuan dagoen e, e, dolarren eraikuntza e, eta bo, azaletik begiratu badut ere espainiako prentzaren reakzioa eta hainbat e, pailen reakzioa reakzioa bide hortatik doa Oartzen dira ohartzen dira azker gertatzen ari den hau da e, prozedureketzute buruz gustanik e, funtzion baina e, paildak au dira e, atzera bototzera orain ikusiko dugu beste beste bestea osibideentz gertatuko den. Eh, bigarren neurroa aginduan e, arazo berdin-berdinak agertzen dira. Arazo berdin-berdinak eh errealitateetik kanpo eraikia den eh osibidea da eh le eta hori gou agindu ditagokienez eta estoloritzioi dagokienez, ba oraindik ere eztabaidak berdin geratzen du. Eh, ba abatzendraz hor Mila bederatzi guntela hori gertatu gertakari baten inguruko kasua zideilaen hoita marra nazertuko dute, eta mila bederatzi guntela hori gertatu kasua, aldiz kasazio bortean pasatzekoa da, onduko asteetan. Ados, bo ba egun usei zeren duzuek gaur, eta alaren gozatzeko eguna, Emilazker, gurek nizaitiagatiko izontan egoitz urteko txea? Emilazker, gozatzeko eguna izan den da libre aterako dena, Lennta no indic eh, la fonte que eskezenda. Orduan eh, eh er er errasar esaten dutela ikusetasio ez. Ala ere aski. Alain, orain, me... No es atereko de espezitikala ene, orain normalki ustailan 29an ber luke. A Ederki milesker? Bai, milesker zu